Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина п'ята. Бал у День Богоявлення Розділ 43 Вівон дуже помилявся, думаючи, що якщо у них була любовна пригода, він міг дозволити собі з нею вільності. Погано було те, що він незалежно від того, тверезий був чи п'яний, був або заповзятливим і хвалькуватим, або навпаки – цілком пристойним знайомим, який не бажав привертати увагу оточуючих. Ніколя де Бардан заявив, що він задоволений своїм переїздом із ферми. Він не міг нікуди піти в місті, не пройшовши повз будинок вільдавре. І він користувався будь-яким приводом, щоб почекати Анжеліку і потім супроводжувати її в місті. «Прошу вас», – сказала вона йому одного разу, – «не стійте перед моїм будинком в очікуванні». Це мене бентежить і приведе до пересудів. Але хіба я не маю права ходити в кварталі, де я тепер живу? Крім того, я не вважаю, що я більш настирливий, ніж цей індіанець, який щодня по кілька разів на день крутиться біля вашого будинку, входить і виходить звідти без доповіді, сидить на вашому порозі, курячи свою люльку, і як тільки вас бачить, починає з вами розмовляти. Не бачу, чому ви не дозволяєте мені те, що дозволяєте цьому дикунові. Але ж саме тому, мій бідний друже, ви ж дикун. Вона відмовилася від думки змусити його прислухатися до голосу розуму. Він супроводжував її, коли вона робила закупи. Біля кравця з Королівської площі вони зустріли Елуа Макола, який приміряв каптани з бускового шовку поверх жилетки у квітах, яку він любив. Разом із ним був його син, товстий, важливий і боягузливий хлопець, що було рідкістю у Канаді. І треба було, що це трапилося з маколе, мати сина, який з дитинства не горів бажанням вирушити в ліс і боявся аж до нічних кошмарів тієї зачіски, яку роблять ірокези. Моя скальпована голова лякала його. Ну той що, ти канадець чи ні? Слід сказати, що Елуа Маколе був від покоління закоренілих неодружених, якого одружили під страхом штрафу, відлучення від церкви та інших покарань. Як тільки він поєднався законним шлюбом із донькою короля, надісланою в Канаду кольбером серед сотні інших, зробив їй дитину, бо він був підданий покаранню, якби вона поскаржилася, що шлюб не був завершений. Він зник на кілька років на Великі озера залишивши молоду іммігрантку виплутуватися зі становища, коли потрібно виховувати дитину. Хоча він час від часу й повертався, дружина та син залишилися для нього сторонніми. Дружина померла, встигнувши одружити свого сина. З того часу доля життєрадісного макола змінилася на гірше. Через важку рану, отриману у війні під Монреалем, коли матінка-буржуа ледве врятувала йому життя, Маколе довелося повернутися до себе, а його невістка Сидонія виявилася гарпією і створила йому пекельне життя. Вона не знала, що винайти, щоб отруїти йому існування і перешкодити повернутися у ліси. Навіть донесла, що він продає індіанцям горілку, і в нього забрали дозвіл на полювання. Зрештою, він повернув собі свободу, але опинився поза законом, і тільки порука Пейрака – якого він знайшов у Тадусаку, дозволила йому безперешкодно повернутися до свого міста. Він виявляв добру волю, роблячи цей дружній крок по відношенню до цієї малородинної пари. «Крім того, – сказав він Анджеліці, – вони мають сусідку, вдову, яка мені дуже сподобалася. Мені сказали, що вона не вийшла повторно заміж. Я скористаюся цим і зайду до неї, щоб здійснити мої бажання». Не впевнена, що це входило в настанови матінки буржуа», – зауважила Анжеліка. Усі засміялися. Над юнацькою силою старого Маколе частенько підсміювалися. Він мав великий успіх у жінок. Його залишили приміряти туалети. У жінки, прозваної мережевницею, було багато народу. Усі купували комірці, манжети, гарнітури. Дебардань зробив гримасу і почав засуджувати це прагнення – прикрасити себе мереживами, Не спрагнення економії, але тому, сказав він, що у Парижі мода стає простішою. Занадто багато мережив біля шиї та зап'ясток, на талії, біля колін, виглядало вже буржуазно-провінційним. Слова дворянина збентежили жінок, які купляли мережева, його вислухали із повагою. Деякі суворі пані, які прагнули показати, що вони не відстають від паризької моди, дещо зменшили свої покупки. Щоправда, побоюючись, чи не здадуться вони своїм співвітчизницям дріб'язковими та безгрошівними. Інші продовжували широко купувати блонди та венеціанські мережева. Напередодні свят усі відправляли головні убори, комірці та мережева до Урсулінок. Прасувати, крохмалити та гофрувати Бардань, незважаючи на те, що його прибуття не було блискучим І затіненим прибуттям Депейраків усім подобався Він був чудово одягнений, вільно тримався і був завжди у гарному настрої До Вільдавре повернулася його веселість Баністер не з'являвся, лебассер затягував процес Це був час свят, і в цей час не велися процеси не стягувалися податки, не вимагалися повернення кредитів. Це був час відпочинку від юридичних справ. Оноріна й Керубіну намагалися підгодувати бідного собаку, який сидів на ланцюзі біля дерева. Але четверо шибеників бані стара половину в неї вкрали. У рісцену ніч Анжеліка хотіла на знак примирення послати пиріг цим сердитим сусідам, але з тим самим успіхом можна було намагатися поринути у вовче лігво. Незважаючи на святу ніч, Баністер погрожував підстрелити кожного, хто посміє наблизитись до його хатини. Його діти, маленькі чудовиська, одягнені в мішкуватий, сірий, коричневий одяг, продовжували час від часу лютувати, спускаючись на ящику сковзанами по кутках по вулиці Клозері, збиваючи на шляху усіх перехожих. Це незговірливі, такі є у всіх містах, коментувала Сюзанна. Цю міську філософію вона, мабуть, успадкувала від свого предка-парежанина. У цей час Анжеліка щодня відвідувала пані Дуредан. Вихід до собору її зовсім змучив. У неї від цього були, як вона говорила, запаморочення. І вона жаліла людей, змушених постійно жити в такій метушні. Крім того, їй зовсім закинула служниця. Вона цілими днями сиділа у своїй мансарді, читаючи біблію англійською мовою. Біблію вона врятувала, бо вона була в кишені, коли їх взяли в полон абенаки. Джесі була пуританкою з околиць Бостона в Масачусетсі, в місті, на околиці якого Канадці шість років тому здійснили спустошливий рейд. Вона вперто трималася за свою єретичну релігію, і сім'я з Монреаля, яка викупила її у абенаків, зневірилася звернути її в католицтво. Вони знали, що вона не виставляла на показ надмірного прагнення звертатися до католицизму. Вона зможе спокійно примиритися зі служницею, яка не хоче стати католичкою і якій не потрібно платити, оскільки вона полонена. Тому що року навколишні дивувалися, побачивши, що Джесі – єретичка, теж готується святкувати Різдво. Було важко погодитися із тим, що вона святкує народження того ж немовляти Ісуса – Постать якого з рожевого воску буде покладена на солому в соборі. Тому протягом усього цього месіанського часу на джесі англійку дивилися як на крадійку дитини. І що ще посилювало вину – крадійку божественного немовляти. На ранок нового року в місті закричали «Хай живе король!» і військові відповідали салютами з мушкетів. Був звичай у цей день дарувати подарунки друзям та подружям. Анжеліка знайшла у своєму алькові біля узголів'я широкого ліжка нагрівач із голландської порцеляни, імітуючий китайський, прикрашений зображеннями фруктів та квітів в синіх та оранжевих тонах. В середині знаходилась пласка товста свічка, яка могла бути нічником і в той же час підігрівати напій, ром чи тепле вино, який приємно випити перед сном або перед пробудженням в холодний ранок. Чашка була зроблена зі срібла, у неї були дві ручки та кришка. Вона була прикрашена рельєфними квітковими мотивами. Сюзанна принесла окіст, закопчений у диму кленового соку. Вона привела своїх дітей – Пакана, Жан-Луї, Марію, Кларису та зовсім маленького, який носив гучне ім'я Анрі Август. Увесь тиждень між Новим роком та Богоявленням Усі, хто був запрошений і збирався бути присутнім на великому балу в день богоявлення, гарячково готувалися до нього. Бал мав відбутися наступного дня після свята. Єпископ хмурив брови. Графдапий рак та його дружина особисто з'явилися у велику семінарію, щоб запросити Мосьпана єпископа. Його присутність забезпечить гідний стиль розваг. Мосьпан погодився Полька або пані Гонфарель. Власниця успішного готелю Корабель Франції рішуче відмовилася. Ніщо не могло змусити її змінити рішення: ні вмовляння Анджеліки, ні особистий візит який їй здійснив Жофрей де Пейрак. Почесний вельможа й грайлива жінка прекрасно зрозуміли одне одного, але полька рішення не змінила. "Це не моє місце", говорила вона. "Твоє місце в Квебеку, де завгодно". «І ти це чудово знаєш», – сказала їй Анжеліка. Але колишня героїня двору чудес похитала головою. Її місце було в Парижі на іншому березі Сени, не на тому, де Лувр. Це стара нєльська вежа, де ховалися бандити та щури. Вона залишилася твердою, незважаючи на всі прохання. Явлення, яке ніхто не помічав, крім пані Дуредан. А вона помічала невловимі для інших очей факти – Поширювалося у Квебецькому суспільстві. Це тим більше важко було помітити, що Канада не звикла до подібних речей, люди там були завдачею недовірливі і мало схильні захоплюватися своїми сусідами. Поширилася мода бути поміченими графом-депейраком і меншою мірою графинею-депейрак. Викликати посмішку одного, обмінятися словами з іншою – було достатньо для того, щоб захопити найпересиченіших осіб. У жіночому суспільстві виникло суперництво, хто може навести слова чи фрази, якими обмінювалися протягом дня із графом Пейраком, І найменший знак уваги із його боку давав привід для тривалих дискусій. Чому він сміявся разом із пані де Башуа, а не з пані де Меркувіль, І не звертав уваги на гарну Беранджер Еме, яка так старалася, щоб він її помітив? І нарешті, чому він наносив візити із пишністю посланця дому Гонфарель із корабля Франції, тоді як стільки вишуканих пань готові були приймати його у будуарах. Це набувало характеру, який нагадував хвилини напруги серед придворних у Версалі. Коли король надавав право табурету якійсь пані, яка після цього мала честь сидіти серед обраних, тоді як інші стояли – або знамените «для», написане над дверима для запрошених королем, коли вони жили у Версалі. Вся різниця була в цьому «для». Для маркіза такого-то слівця, яке захоплювало найпересиченіших дворян – бути поміченим, поміченим королем. Або принцем. Перукарі були досить бездарні. Серед них не було такого, як Біне – перукаря-короля який міг зробити паням нові зачіски, які личили. У Квебеку, як і в інших місцях, пані допомагали одна одній, і серед них, що їхніх камеристок, можна було знайти майстриню, яку, коли прийде великий день, усі вириватимуть одна водної. Дельфіна та Генрієта, які зачісували Анжеліку для її в'їзду до Квебеку, були на розхват. Принаймні, їм залишилося щось корисне від їхньої служби у амбруазіни. Але особливою, яка мала найгучнішу репутацію у цій справі, виявилася Беранжер Еме де Вона любила, щоб її цінували і вважали незамінною. Вона мала для балу справжній список клієнтів, які мали, починаючи з раннього ранку, пройти через її руки. Вона хотіла почати з Анжеліки і з'явилася зранку з її щіпцями для завивки, стрічками, паличками для накручування локонів, та цілим набором гребінок, щиток та шпильок. Боже, як я заздрю вашій красі! Зітхала вона, поправляючи її зачіску. Як я заздрю також тому, що у вас такий чарівний чоловік. Який чудовий чоловік! Повірте, що я поділяю вашу думку, і дуже рада, що вам подобається. Але, Люба моя, мені здається, що в тому, що стосується чоловіка, вам нема кому заздрити. Дилавод'єр, безумовно, найкрасивіший чоловік у місті. Він, сказала Беранджер, з виглядом сумніву, ніби вона вперше чула про красу свого молодого чоловіка, яка кидалася в очі. Ну що ж, будьте певні, я із задоволенням поміняю його на вашого. Чи була наївність, чи хитрість з її боку, що вона приходила в замок Монтін'ї надвечір, тож Жофрею доводилося її потім супроводжувати. Цього разу вона не приїхала в кареті, і чи це справді був випадок, який постійно приводив її до будинків, де він бував, і чому вона так часто опинялася на вулицях, де він ходив. Правда, це місто було таке тісне, таке скупчене. До цього часу вона уникала будинку Вільдавре, і Анжеліка її туди не запрошувала. Лише збіг обставин, пов'язаних із цим балом, об'єднав їх. Хоча Анжеліка і була задоволена тим, що її добре зачесали, вона не була впевнена, що баранжер прийшла, не маючи жодних намірів. З першого погляду це було зворушливо, таке захоплення їхньою подружньою парою. Все ж таки Анжеліка віддала перевагу, щоб вона менше захоплювалася і була більш поміркованою у своєму захопленому поклонінні графу Депейраку. Хіба вона сама була байдужа до уваги, яка сягає майже релігійного милування, яке їх оточувало, і було для них звичним середовищем, тому що вони були народжені не для того, щоб йти в натовпі а для того, щоб на них дивилися, слідували за ними. Жителі Нової Франції мали гарячі серця. Жофрей та Анжеліка, де Пейрак самі були такими. Ті, що пройшли тисячу жорстоких випробувань, любили подобатися і збуджувати любов, і не нехтували такою можливістю. На початку цього року можна було навіть сказати, що вони мали надто багато друзів, і Анжеліка починала жалкувати, що не може підтримувати стосунки з усіма. Хоча вороги, здавалося, були обеззброєні, це не означало, що всі вони припинили боротьбу. Пані де Кастель-Моржа відкрито виявляла свою неприязнь. Але вона була противником, до якого Анжеліка відчувала співчуття. Її не любили. Канадці, що народилися тут, дорікали їй за те, що вона втручається у справи колонії, яких вона нічого не розуміє, навіть після кількох років перебування в Канаді. У ній була якась природжена незграбність, вона завжди діяла невпопад. А її чоловік Кастель Моржа не відзначався святістю. Він втішався тим, що був одним із найпостійніших клієнтів окремих кабінетів, створених для кохання, які пані Гонфарель містила у будівлі позаду свого готелю. Це був справжній караван-сарай, куди важко змогли проникнути люди суворих видач і поліція. Суспільна думка виправдовувала поведінку «Кастель Моржа». Настільки поведінка його дружини викликала засудження. Надмірна старанність, з якою вона захищала свого сповідника, отця Доржеваля, перетворила її на посміховисько. Всі знали, що вона має єдину справжню прихильність – її улюблений син – красень Ан-Франсуа. Але й тут їй не пощастило. Повернення з лісів молодого авантюриста, якого вона так очікувала, супроводжувалося найнещаснішими наслідками, і син звинувачував у цьому матір. На довершення усіх неприємностей він під час своєї подорожі потоваришував із де Депейраком і жив у нього в замку Монтінді. Там обидва хоробрих мандрівники, заохочувані графом Депейраком, працювали разом з Дурвілем і геометром Фальєром над картами та описом подорожі до Великих озер, яку вони разом здійснили. Нарешті найстрашнішим для Сабіни Кастель-Моржа було те, що її обожнюваний син мав найпалкіше захоплення, а правду сказати, найніжніші почуття до Анжеліки, яку його мати вважала своєю ненависною суперницею. Анжеліка посміхалася, побачивши це захоплення молодого чоловіка, і не звертала на це уваги. Поки прояви цього кохання, що жило в серці і уяві Ан-Франсуа, обмежувалися прагненням всіляко послужити їй, коли до цього уявлявся випадок і промовистими поглядами його гарних чорних очей. Однак вона розуміла, що це не сприяло налагодженню стосунків із Сабіною де Кастельморжа. Жінки-благодійниці намагалися не мати справи із Сабіною після її пострілу з гармати. Після обговорення її не виключили повністю зі святої спільноти. Пані Демерковіль сказала Анджеліці, що їй залишили можливість відвідувати своїх сором'язливих бідняків, тобто бідняків чи бідних, про яких забувають, або які залишаються без допомоги, тому що вони з боязкості чи з гордості не скаржаться. Пані де Кастель-Моржа мала кількох підопічних людей і сімей, яким вона потай допомагала. Їй не наважилися заборонити і продовжувати займатися ними, оскільки вона прагнула здійснювати ці добрі справи – Хоча більше з гордості та впертості, ніж із почуття милосердя. І крім того, вона така нетактовна і така нелюба, що навіть ті, кому вона допомагає, її бояться, зітхнула пані Демир Кувіль. Анжеліка мала почуття справедливості, яке спонукало її стати на захист Кастель Моржа. На її думку, ця жінка ставала неприємною тому, що у сімейному житті вона була незрозуміла та нещасна. Ніхто не цінував її прихильності. Крім того, Анжеліка не поділяла думки канадських жінок, що Сабіна не гарна. У Версалі вона звикла з першого погляду оцінювати зовнішність жінки та її можливості. Вона думала, що при дворі пані де Кастельморжа, при її гарному обрисі рота, грудей, скульптурні форми яких вгадувалися, незважаючи на потворні пристосування, що стягували її, при її одночасно трагічних і важких чорних очах, могла б не тільки привернути до себе увагу, вона б подобалася. Але вона була не на своєму місці в Квебеку, вона не зуміла змусити себе оцінити. У День Богоявлення солдати, які виготовляли священний хліб, рухалися до церкви під звуки флейти та барабанів і так само повернулися після меси. Після полудня у семінарії була театральна вистава. Брали участь учні різних шкіл – Молоді дівчата та молоді люди громади Щоб підбадьорити дітей та молодих артистів Анжеліка пішла аплодувати виставі Незважаючи на наближення вечірнього балу Все вище суспільство також було там Зал був переповнений Вистава була дуже жвавою Один із акторів, який зображував Христа Привернув до себе увагу Всі повторювали його ім'я та його історію Це був прапороносець місцевого гарнізону Молодший син у сім'ї, якого без грошів я родини змусило піти на військову службу, але він здобув гарну освіту і зберіг у цьому суворому солдатському житті прагнення до добрих справ. Він запропонував семінарії давати дітям уроки механіки, а в обмін мати можливість прослухати курс теології та філософії. Худий, з бородою, він грав роль Христа так переконливо, з такою добротою, що коли на сцені з'явився страшний, озброєний вилами диявол, індіанці, що перебували у першому ряду, з криками кинулися до молодого прапороносця, просячи захисту. Анжеліка й задоволенням зазначила, що Дельфіна Дерозуа доклала багато зусиль та вміння у постановці цієї вистави. Вона грала роль святої жінки і вимовляла свої репліки молодому прапороносцеві чітким, добре поставленим голосом, що викликало оплески. В антракті Анжеліка зустріла Генрієтту, одну із доньок короля, приятельку Дельфіни. Вона служила компаньонкою пані Бомон. Вони обмінялися кількома словами. «Я задоволена», – сказала Анжеліка, «що Дельфіна, здається, із задоволенням бере участь у церковних парафіях». «Вона підбадьорилася після розмови з вами», – погодилася Генрієтта. «Можливо, вона і цей молодий прапороносець, який здається гарною людиною, добре ставиться до дикунів, хоче здобути освіту і зробити кар'єру, чи зможуть зрозуміти одне одного. Мені здається, вони дуже підходять за смаками та віком. Генрієта похитала головою зі знаючим виглядом. Ні, це неможливо, Дельфіна не захоче. Вона має таємницю. Зрозумівши, що вона сказала занадто багато, вона вирішила повідомити цю таємницю пані Депейрак, яка зможе зрозуміти. Нахилившись до неї, Генрієта прошепотіла. Вона закохана у губернатора. «У губернатора?» – сказала Анжеліка, повернувшись у бік де Фронтенака. Та вона збожеволіла. «Чому? Я її розумію. Він дуже гарний чоловік. і був дуже добрий до нас, бідолах, які зазнали аварії корабля. Про кого ж ти кажеш? Про нашого губернатора Патюреля» губернатора Голдсборо. То ж вона тоді так зраділа. Вона сподівається, що ви їй допоможете повернутися до Голдсборо. Але ж це неможливо. Це безглуздий намір. Чому ж? Губернатор неодружений і не такий уже й старий. Вона буде йому гарною дружиною. Заплескали, свічки погасли, окрім тих, що були біля рампи. Актори повернулися на сцену. Колін, думала Анжеліка. ніколи вона мала рацію, не довіряючи дельфіні цьому тихому виру. Коліно, дружений з молодою жінкою, яка готуватиме йому смачні страви, оточить його турботами і буде сповнена гордості, що вона дружина цього чудового заповзятливого губернатора. Неймовірно. Але чому ж ні, зрештою? Ні, це ніколи. Вона не могла продовжити своїх роздумів. Помилково в темряві вона сіла поряд із пані де Кастель-Моржа. І коли ця жінка побачила Анжеліку, вона схопилася, розштовхала всіх оточуючих і втекла. Такий був стан речей. Але він зміниться, і цього ж вечора несподівано для всіх. Особливо після цієї сцени у театрі-семінарії. Чекали найгіршого. В усякому разі не те, що пані Кастель-Моржа здасться. Більшість зацікавлених осіб мала достатню світську витримку і могла при неприємній зустрічі поводитися спокійно. Всі знали, що коли торкнеться собі не кастель Моржа, надії на це не було. Навіть коли вона була в гарному настрої, вона вносила в суспільство відчуття напруження. І це сковувало найвеселіше суспільство. Всі знали, що цього вечора вона була більш ніж завжди не в собі. Під час бала суспільство могло очікувати, що вона ходитиме від однієї групи до іншої, відпускаючи дорогою неприємні жарти. І що вона бачитиме в найбезневиннішій висловленій думці, що для себе образливе. Запрошені побоювалися неприємностей. З присутністю Сабіни доводилося миритися, бо вона жила в замку Святого Людовіка. Але всі заздалегідь планували, якби обмежити її втручання у загальні веселощі. Веселий Вільдавре і любязний Гобер де обіцяли зайнятися нею, якщо побачать, що вона роздратована. "Я примушу її напитися", заявив Вільдавре, котрий любив ризиковані положення. "Зі мною вона буде сама лагідність". Але це було дуже проблематично. Вона також була родом за аквітанії, на неї теж нелегко було надіти уздечку. Такі були прогнози та припущення за кілька годин до відкриття балу. З приводу малої війни між пані ДеПейрак та пані Декастель-Моржа, тому з крайньою недовірою і захопленим подивом на цьому вечорі побачать, як пані Депейрак і пані Декастель-Моржа тримають одна одну за руки з гідними, але явними проявами дружніх почуттів, відходять убік і розмовляють настільки серйозно, що це виглядає як щире роз'яснення почуттів. Нарешті Декастель-Моржа раптово зміниться до невпізнання. І ходитиме по салону така жвава, грайлива і дотепна, що після надзвичайного подиву балу ніч богоявлення залишиться незабутнім вечором. Але ніхто не дізнається, що сталося. Хто прийматиме запрошених на порозі замку Святого Людовіка? Це питання довго обговорювалося у дні, що передували балові. Були різні пропозиції. губернатор де Фронтенак із пані де Кастельморжа. Де Фронтенак і пані де Пейрак чи Дефронтенак і сам Кастель Моржа у компанії з інтендантом. Прийшовши до де Дефронтенак покликав на раду Маркіза Вільдавре, щоб регулювати це питання. Гобер де Ламелуас образився, вони були суперниками у питаннях етикету. Анжеліка зітхнула з полегшенням, дізнавшись, що рішення було таким. Оскільки був укладений договір про Союз, зустрічатимуть запрошених представники цього договору губернатор Дефронтенак і граф де Пайрак. Усі особи, які прибули до замку, будуть прийняті цими двома представниками, можуть привітатись з ними та не шукати їх у натовпі. Потім камергери проведуть гостей до столів, де буде накрита вечеря. Анжеліка могла цього вечора відігравати роль запрошеної. Вона подякувала за це небові. Вона не знала, яку вибрати сукню. Вона не хотіла надіти сукню з золотої тканини, яку Жофрей запропонував їй для в'їзду в Квебек. Це було недоречно, занадто розкішно. У такій сукні можна йти перед королем. Може, колись, але тепер вона не відповідала нагоді. Вона була, як шматок сонця. Вона хотіла одягнути червону оксамитову сукню, але не знайшла діамантових шпильок для корсажу. Це порушувало стиль сукні. У цьому було щось іспанське, що їй не личило – Особливо цього вечора, коли в неї були кола під очима та втомлене обличчя. Потім вона дізналася, що Жофрей одягне свій червоний костюм, у якому при його темному волосі та очах у нього був вигляд Мефістофеля. Тому вона твердо вирішила не одягати сукню іншого червоного відтінку, яскравішого червоного кольору, придатного для блондинок. Ці відтінки поруч вбиватимуть один одного. Тим гірше. В неї більше не було часу займатися своїми туалетами, і вона вирішила одягнути блідоблакитну сукню, в якій вона приїхала. Її знайшли гарною, і таким чином вона нікого не затьмарить, залишить іншим жінкам задоволення продемонструвати нові туалети. Вона ще раз пробурмотіла з приводу труднощів одягатися тільки за допомогою Іоланти. Прокляла ще раз короля Франції. Через нього в неї був шрам, який заважав їй показувати спину. А ця спина була дуже красива і створена для того, щоб привертати палаючий і затуманений погляд її шанувальників і закоханих. Зрештою, вона поїхала з головним болем. Щоб надати собі хоробрості, вона почала думати про тих, кого вона зустріне, і, звичайно, про найвідданіших – Ломені, Вільдавре, Карлона, Фронтенака – та й сам єпископ не без задоволення обмінювався з нею думками. І Жофрей там буде. Коли вона перестане дивитися на нього, прагнути бачити його начебто в перші дні. Він перевершував усіх завдяки силі своєї особистості ще більше, ніж своєю гарною фігурою та своєю елегантністю. Це було забарвлено легкою досадою через успіх, який він мав у жінок. А вони не завжди щадили почуття законної дружини. Чи було в ньому щось, що припускало можливість досягнення в нього успіху, цей вельможа Стулузи зберіг прагнення спокушати. Вона вкололася шпилькою і подумала, що її нервозність передвіщала неприємності, щось мало статися на цьому балу. бардань викличе на дуель де ла ферте або беранжер Еме так непристойно кокетуватиме з графом де пейраком, що Анжеліці доведеться поставити її на місце, і тоді вона виглядатиме ревнивою і сварливою дружиною, яка злісно дивиться на торжество молодшої суперниці. Це все пригнічувало. Відразу сталося непорозуміння, яке завжди трапляється, коли все йде невдало. Санки, які мали вести її в замок Монтін'ї, перекинулися в струмок, сповнений снігу. Вона даремно чекала і зрозуміла, що спізнюється. До неї надіслали портчес і повідомлення про те, що сталося. Жофрейди Пейрак вирушив зі своїм ескортом у замок святого Людовіка, вважаючи, що вона вже поїхала туди. Це остаточно привело її до роздратування. Вона знайшла, що її коштовності їй не личать, повернулася до себе і змінила їх перед дзеркалом, повторюючи собі, що вважала б за краще залишитися вдома, і цього разу вона не помилилася. Це було перечуття, що щось мало статися, або якась жахлива катастрофа, або якийсь природний катаклізм, властивий цій місцевості, пожежа, атака ірокезів, здатних залити кров'ю християнське свято, або якийсь злочин. Вона прибула у Поршезі до ілюмінованої резиденції губернатора, проходячи через двір між солдатів, які, незважаючи на холод, віддавали честь. Вона відповіла їм і згадала, що у Версалі світка витримка була частиною вимог, необхідних для збереження милості короля. Його коханки через годину після пологів вважали себе зобов'язаними з'явитися перед ним з усмішкою на губах. Анжеліка перестала згадувати минуле, випростала плечі під вагою свого чудового манто, підняла підборіддя, щоб не здавалося, що вона ховає від поглядів обличчя, яким вона цього вечора зовсім не захоплювалася. Але показати це було б ще гірше і зуміла переступити поріг салону сяючи. Фронтенак пішов їй на зустріч. Музики на маленькій естраді заграли голосніше, ніби хотіли привернути увагу до її приходу. Анжеліка жваво посміхалася і весело відповідала на вітання і компліменти численних гостей, які оточили її. Вона не бачила графа Депейрака, було вже багато гостей. Жінки-благодійниці відрекомендували декого з молодих дівчат, офіцерам та унтерофіцерам у формі, а також кільком добре одягненим молодим людям, засмаглі особи яких контрастували з їхніми перуками та мережевними жабо, одягненими з нагоди балу. Анжеліка хотіла піти в цьому напрямку, але її мігрень різко посилилася, в неї запаморочилося в голові, і її занудило. Їй довелося зупинитись. У неї підкосилися ноги. Застиглою на губах посмішкою вона питала себе, що їй тепер робити. Подумавши про Версаль, вона злякалася. А якщо мене отруїли? Але раптово, за деякими інтимними ознаками, вона зрозуміла просту причину її поганого самопочуття та нервового стану останніх годин. То був її поганий день. Анжеліка від щирого серця прокляла і первородний гріх праматері Єви, його наслідки для істот її статі та власну безтурботність. За всіма своїми справами та підготовкою до свят вона забула про можливі неприємності. Це була катастрофа, яку часто доводиться переживати жінкам, та наслідки якої вони звикли героїчно приховувати. Опинившись у полоні навколишнього натовпу в ролі королеви свята у своїй тонкій блідоблакитній сукні, Анжеліка почала швидко вигадувати план, як їй вийти з цього положення, не привертаючи до себе уваги. Озирнувшись навкруги, не побачивши нікого з жіночої прислуги, а лише лакеїв, вона помітила пані де Кастельморжа, яка в цей момент видалася їй рятівницею. Вона подумала, що пані Кастельморжа може їй допомогти, адже вона жила в цьому замку і могла непомітно допомогти їй. Побачивши, що Анжеліка пробирається до неї, Сабіна де Кастельморжа відвернулась і хотіла відійти, але Анжеліка швидко підійшла та взяла її під руку. «Пані», – тихо прошепотіла вона, – «чи не можу я сказати вам два слова?» «Ні», – відповіла Сабіна і різко висмикнула свою руку. Вона була обурена. До цього їй вдавалося уникати зустрічі з Анжелікою, і ця раптова атака застала її зненацька. Вона тремтіла, бо була дуже вразлива. Як ви суміли заговорити зі мною? Сабіно, тільки ви можете мені допомогти. Я в страшній скруті. Я більше не бачу нікого, хто може вивести мене з цього положення. Пані де Кастель обурилася, побачивши, що Анжеліка намагається подіяти лагідністю. Ви хочете провести мене вашою дружелюбністю? Не розраховуйте на це. Я не належу до ваших друзів і не дозволяю називати мене по імені. Не будьте такою сердитою, Сабіно. Повторюю, тільки ви можете мені допомогти. Чи не хотіли би змусити мене повірити, що у вас немає друзів? Зверніться до когось із цих панів, які у вас закохані, або навіть до єпископа, який живить до вас дружні почуття, незважаючи на вашу невіру. Анжеліка засміялася, зробивши собі ні знак, щоб вона говорила тихіше. Ледве Анжеліці вдалося пояснити їй, у чому справа, що тільки жінка може надати їй тут допомогу. І тільки кастель Моржа, яка живе в цьому будинку. «Будь ласка, відведіть мене до вашої камеристки або покажіть мені якусь із ваших служниць». Її співрозмовниця, яка мало не влаштувала скандалу, заспокоїлася. Вона почервоніла, зблідла, в неї був дуже збентежений вигляд, коли вона зрозуміла свою помилку. Знову вона дарма розлютилася, але правда, ніколи даремно до її допомоги не зверталися, Хоча вона й була іноді незручною. Ідіть за мною в мої кімнати», – сказала вона. «Свято ще не починалося, нині лише подають напої. Ви можете бути готовою до того, як всі сядуть за столи». На сходах вона пояснила. «Служниці на кухні або біля входу, до того ж вони безглузді. Немає сенсу когось звати. Я дам вам все потрібне». «Дякую. Ох, моя Люба, я щаслива, що ви живете у замку Святого Людовіка». «Ваші гармати знесли мій дім», – заперечила з гіркотою Сабіна де Кастельморжа. Проте вона відчинила Анжеліці двері своїх кімнат і швидко забезпечила її всім необхідним. Її агресивність пішла і ворожість, яка була між ними, випарувалася, як за помахом чарівної палички. Їхня жіноча солідарність щодо спільних неприємностей подолала існуючі бар'єри. Коли Анжеліка приєдналася до неї в її вітальні, у Сабіни де Кастельморжа зник похмурий вираз, і на губах у неї навіть була посмішка, яка робила м'якшими обриси її гарного рота, злегка підфарбованого цього вечора. «Ви зробили це навмисне», – сказала вона. «Сабіно, ви добре знаєте, що подібні речі не можуть бути заздалегідь включені до плану примирення». «Так, але випадок завжди вам сприятиме. Найменша випадковість служить вам на користь. Ось тепер я обезброєна. Анжеліка Рвучко підійшла до неї, простягнувши руки. «Сабіно, ми зможемо бути друзями!» Сабіна де Кастель Моржа зала плечима й сумною і смиренною усмішкою, але вона дозволила взяти свої руки, і вони подивилися одна на одну з виразом щирості. «Я ніколи не відчувала антипатії, незважаючи на те, що ви зробили проти нас у наш приїзд», – сказала Анжеліка. Дружина військового коменданта почервоніла. Я була як божевільна, я вас ненавиділа, але я… Я не очікувала, що гармата вистрілить. Ще одна незручність із мого боку. Добре, що її не було здійснено повністю, не втрималася Анжеліка. Але чому ви мене так ненавидите? Може здатися, що ваша ненависть більше ставиться до мене особисто, ніж до того, що ми можемо з'явитися можливими суперниками в частині території Нового світу або як побоювалися перед нашим прибуттям сюди, що ми є спільниками англійців і прагнемо нашкодити новій Франції. Це правда, я ненавиджу вас, сказала Сабіна де Кастельморжа, відводячи погляд. Але обома руками вчепилася в руки Анжеліки, здавалося, що в ній відбувається важка внутрішня боротьба. Чому? Що я зробила вам? У вас завжди було все, все, чого не маю я. Ви подобаєтеся, вас люблять. Тоді, як коли з'являюся я, я відчуваю, що все псую. Усі замовкають, чоловіки відвертаються. Пані Демирковіль мені це казала із найкращими намірами. Добра душа радила мені зробити зусилля, але які зусилля, Я не гарна. Та ні, яка дурість. Я знаю, що я кажу. Мені досить багато разів це давали зрозуміти. Вона вирвала свої руки з рук Анжеліки, і схвильовано почала ходити по кімнаті. Вона провела рукою по чолі з блукаючим поглядом. – Ні, занадто багато розділяє нас, Анжеліко. Я не можу забути, ви розбили мені життя. – Я? Якою мірою? Сабіно, ви все драматизуєте? – Ви забрали у мене чоловіка мого життя, – скрикнула вона. Анжеліка розкрила рот і очі одночасно. На жаль, знову виявилася запалена уява Сабіни де Кастельморша. «Про кого вона говорила? Про ця Доржеваля? Чоловіка вашого життя? Сабіно, хто це?» «Так, справді», – вигукнула пані Декастель-Моржа зі своїм старим саркастичним сміхом. «Чи існує чоловік, котрий може мене любити? І я забула, що у вас є вибір. Хто з тих, хто сьогодні доглядає за вами, міг раніше плекати до мене якісь почуття, які природно зникли, як тільки з'явилися ви?» Вона випросталась приголомшена і обуренням, і стражданням. Її чорні очі заблищали, як два карбункули. Ладним жестом вона показала на двері, які вели на галерею, і великі кам'яні сходи. Спустимося, я вам його покажу. У своїй чорній сукні з довгим шлейфом вона виглядала королевою у трагічному спектаклі. «Сабіно, які ви гарні!» – вигукнула Анжеліка. «Якби ви зараз бачили себе в дзеркалі, ви мені повірили б». Пані де Кастель моржа здригнулася, мов уражена блискавкою, і глянула на неї здивованими очима. «І це ви кажете мені? Ви моя суперниця? Ох, це занадто!» Вона зігнулася, як від удару, потім випросталася. Близький її очей нагадував близько чей воїнів, що йдуть на давно бажану битву. «Ходімо!» – повторила вона. Анжеліка пішла за нею дуже зацікавлена. У шумі, що долина вестибюлю і віталень, було чути голоси чоловіків, які вітають один одного і мирно розмовляють. «Якого ж чоловіка я вкрала?» – питала вона себе. «Хто б він не був, я зможу її швидко переконати. Її чоловік?» «Звісно, ні. Фронтенак? Він дуже привабливий, я згодна. Але він люб'язний з усіма панями і зі мною не більше, ніж з іншими. Інтендант?» Він не дуже хороший, але слід визнати, що коли його краще пізнаєш, він має свою чарівність і він має успіх. Пані Доредан без розуму від нього, а пані Добрен слухає його, затамувавши подих. Вони зупинилися біля порогу великої вітальні, абсолютно байдужі до інтересу, який вони викликали разом. «Ну що ж, Сабіно, покажіть мені його!» – сказала Анжеліка. Пані де Кастель моржава галася. «Сабіно, ви вже багато сказали. Тепер кажете, що означає це звинувачення. Я розбила ваше життя, як я це могла?» Сабіна зблідла. Відчувалося, що вона на порозі того, щоб видати страшний секрет, про який вона ніколи не говорила. «Ви забрали його в мене!» – простогнала вона. «Але ж кого?» «Його!» – вона вимовила це слово із пристрастю та стражданням. «Його!» – повторила вона, показавши рукою. Анжеліка подивилася в напрямку цієї руки і побачила тільки Жофрея Пайрака, свого чоловіка, який відповідав, що ось фронте на ковоточенні дуже веселих чоловіків і жінок. Вона подивилася на Сабіну де Кастель Моржа незрозумілим поглядом. Тоді Сабіна наважилася. «Я племінниця Карменсіти!» – оголосила вона таким тоном, ніби це все пояснювало. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 5. Бал у день Богоявлення. Розділ 44. Заявивши, я племінниця Карменсити, Сабіна де Кастельморжа зупинилася в очікуванні, нерухома і німа, як соляний стовп. Анжеліка подумала, що вона справжня божевільна, але ім'я Карменсіта щось їй нагадало. У цьому імені був ключ до розгадки. Ви не пам'ятаєте? наполягала Сабіна де Кастельморжа. «Постарайтеся згадати. Карменсіта де Мордорес, яка була коханкою того, за кого ви вийшли заміж у Тулузі». «Тулуза!» – повторила Анжеліка. «Значить, це почалося так давно. Не для мене. Це зовсім близько. Це вчора. Ось чому ваша присутність мені нестерпна. Я надто страждала за цей час. «Ходімо-сядемо», – сказала Анжеліка. «Поясніть мені все». Вони пройшли через салон, машинально розкланюючись і посміхаючись, і ніхто не намагався їх зупинити, всі були приголомшені, побачивши їх разом. Вони знайшли затишний кут в одному з будуарів, де вже сиділи кілька пар за інтимною бесідою, спостерігаючи через широко відчинені двері за приїздом запрошених та ходом церемонії, щоб не пропустити сигнал початку банкету. «Тепер скажіть», – сказала Анжеліка – Якщо я вас правильно зрозуміла, ви були в Тулузі, коли мене привезли туди для одруження з графом Депейраком. Так, мені було 20 років. Моя тітка Карменсита де Мордорес привезла мене з собою. Я вперше покинула мій старий замок в Беарні. До цього мене виховували у великій суворості, але раптом приїхавши до Тулузи і відкрила для себе всі світські задоволення, неймовірну розкіш, Чарівність розуму, поезії, багату інтелектуальну культуру моєї країни, легкість любовних вдач, яка здавалася навіть чеснотою, бо все це відповідало волі творця. Як не бути зачарованою цим? Особливо тим, хто командував цим вічним святом. Жофреєм де Пейраком, який царював у Тулузі. Він і тоді був схожий на теперішнього. Але в ньому було більше від Мефістофеля, щось навіть лякало. Він підкреслював це, тому що він був народжений бути першою людиною своєї провінції. І все це відчувала моя тітка Карменсита. Вона божеволіла від нього. Їй було 30 років, і вона завжди вела розбещене життя. Тому вона дивилася на мене зверхню. Потрібно визнати, що вона була розумною та освіченою жінкою. Однак мені здається, що вона швидко йому набридла. Двічі вона виїжджала до Іспанії, потім поверталася. Я залишалася у Тулузі. Тепер я її згадую. Карменсіта, ця божевільна, яка переодягнена в істеричну черницю, свідчила пізніше на процесі Жофрея, звинувачуючи його в тому, що він її зачарував, щоб помститися йому за зневагу. Тепер ви розумієте – Чому я так погано до вас ставлюсь? Невже ви настільки приймаєте бік вашої тітки? Ні, йдеться про мене саму. Я теж була закохана в нього, сказала Сабіна з пристрастю в голосі. Вона знизала плечима май глибоко зітхнула. А хто тоді не був у нього закоханий? Як я могла не закохатися шалено в нього, продовжувала Сабіна. Я, молода двадцятирічна дівчина, яка вперше відкрила це почуття кохання. У Тулузі тітка безперервно говорила мені про нього. У суспільстві він говорив про кохання. Він умів співати, як колись труба дури. Його називали чарівником. Пані де Кастель моржа говорила, як у вісні. Вона поверталася в ці старі щасливі часи. Спогади, які збагачували мрії, які відводили її від тьмяного існування. Анжеліка не могла її перервати. У неї знову почала боліти голова, і вона не могла зібратися з думками. Як грім серед ясного неба, — говорила знову Сабіна. — Була звістка, що чарівник, який мав безліч перемог над жінками, вирішив одружитися. Він, він, який не соромився казати, що він належить усім, і всі належать йому. Спочатку казали, що він одружується з дуже молодою дівчиною знатного прізвища. І я уявила, що це про мене. Я знала, що він мене помітив і виявляв до мене інтерес. Я не говорила про це моїй тітці, яка, як ви розумієте, була смертельно стурбована. Він не потрудився повідомити її причини свого вчинку. Вона боялася, що її пануванню прийде кінець. А я кілька днів жила шаленою надією. Потім все розвалилося. Виявилося, що йдеться про сторонню, уродженку пуату. Він навіть не вибрав дівчину зі своєї провінції, і наш кортеж зустрічав вас. Анжеліка дивилася на Коасіба, який одягнений у свій східний костюм із тюрбаном на голові, стояв перед нею і простягав їй чашку кави на срібній таці. У її затуманеному погляді він був тим гігантським рабом, якого вона вперше побачила в Тулузі, і якого слова Сабіни знову викликали в пам'яті. Ви можете посміхнутися йому, зауважила гірко Сабіна, скільки сердець втратили всяку надію, побачивши вас. А я відразу зрозуміла, що він пристрасно покохає вас. Ви були такі чарівні, такі чарівні. І справді, після вашого приїзду все змінилося. Я була свідком безсилого гніву моєї покинутої тітки. Бо вона лютувала, і якщо вона втратила все, на що я могла сподіватися, що він з вами одружився... Це було неважливо, але дуже скоро всі зрозуміли, що він вас покохав. Вона опустила очі пригнічена. Коасіба повернувся до них із маленьким залізним китайським триніжком, на який він поставив підносики з дамаським кавником і двома чашками. Але Сабіна відмовилася. Ні, це викликає надто солодкі і жорстокі спогади. Анжеліка, не наполягаючи, випила свою другу чашку кави та відчула приплив сил. Коасіба приготував напій так, як вона любила, дуже солодкий і з кількома зернятками коріандру. «Коасіба, дякую тобі, друже мій, ти мене воскресив!» «Пан почав турбуватися», – сказав слуга, – «він послав мене принести тобі каву». Піднявши очі, Анжеліка побачила далеко Жофрея де Пейрака, який дивився в їхній бік. У своєму темно-червоному одязі із вогненними відтінками, який блищав при кожному його русі, Високий. Він, можливо, все ж менше був схожий на Мефістофеля, ніж говорила Сабіна. Але, як і раніше, був привабливий і здавався трохи небезпечним, хоч і мав менш зухвалив вигляд, ніж раніше. Він не змінився. Пролунав, як від луння, голос Сабіни де Кастель моржа. Він такий, як колись. Особливо, коли йдеться про жінку, як її спокусити, як її втримати. І ця жінка ви... Коли справа стосується вас, нічого від нього не вислизає, він все вгадує. Бачите? Ми розмовляли, але він здалеку помітив, що ви схвильовані, можливо, збентежені. І він послав Асіба принести вам каву. Де б він не був, якщо ви присутні тут? Він безперервно за вами спостерігає. Ніхто цього не помічає, навіть ви. Але я це бачу. І вираз його очей, коли він дивиться на вас, пронизує мені серце. Після стількох років. Я сподівалася, що принаймні час помститься за мене. Вам завжди щастило. Так, напевне щастило. Двері в минуле зачинилися, і вони знову опинилися в Канаді. Він вас упізнав? – спитала Анжеліка. Шофрей нічого не казав їй про це. Пані де Кастель моржа засміялася, у її неприємному сміхові чулося розчарування. Звісно, ні. І нічого не казала, і він не міг мене упізнати. У минулі часи він мене помічав, я знаю, я була тоді висока та красива. Тепер я стара і низька, а він залишився таким самим, як був, чудовим. І ви також. Ваше прибуття до Квебеку було рівноцінним вашому прибуттю до Тулузи. За винятком того, що нам, як і вам, на 20 років більше, ніж тоді. Не вам, ви істота створена для життя та щастя. «Коли я стала жінкою без чарівності, ох, не починайте знову, Сабіно, прошу вас!» У цей момент герцог Вівон вийшов з натовпу і попрямував до них. Це було аж занадто. «Знаєте, що ви зробите, Сабіно?» – сказала вона, повертаючись до пані де Кастельморжа. «У вас буде цього вечора можливість помститися мені, затьмарити мене, відсунути мене в тінь, так що про мене забудуть і помічатимуть тільки вас». Цього вечора я не блищатиму. Ви знаєте причину мого поганого самопочуття, і те, що ви мені розповіли, не сприяє веселому настрою. Скористайтеся нагодою і надайте мені одночасно послугу. Позбавте мене від цього герцога де ла Ферте, який мене переслідує. У мене є причини не любити його. Видаліть його, приверніть увагу. Спритна жінка повинна вміти досягти цього, хто знає». Може, мій чоловіку пізнає вас, коли побачить, що ви істинна жінка заквітанії. Вам можна тільки дивуватися, сказала Сабіна, але вона була зачеплена за живе і слухняно піднялася, трохи почервонівши. Вона подивилася на Анжеліку все ще нерішуче. Влаштуйте їм сюрприз, вигукнула Анжеліка. Здивуйте їх усіх. Пані Декастель, моржа відважно пішла на зустріч Делафорте та графу десентедму. Вона відразу захопила їх до буфету. Вони не могли відмовитися від її суспільства без ризику здатися грубими. Анжеліка зітхнула з полегшенням. Поруч із нею сів Бардань. Вже майже всі прийшли, і її відсутність у салоні почала викликати здивування. «За договором, який я уклала з пані де Кастель-Моржа, я мала на деякий час сховатися від суспільства. Ви, чоловіки, трачаєте більше часу на укладення договорів». І ця робота приносить менше результатів. У нас, жінок, є свої методи. Життя кумедне, ви не знаходите? Що у ньому кумедного? Якщо ви тут, я тут, перемішані минуле та сьогодення. Вона встала, взяла його під руку, і вони обоє повернулися до салону. Бардань більше не шкодував, що опинився в Квебеку. Його життя, його світ – все було тут. Несподіваний для всіх гарний настрій пані де кастель -Моржа Її пожвавлення захоплювало оточуючих. Усі, і літні, і молоді, весело розмовляли, посміхалися, відрекомендовувалися одне одному, почалися танці. Красива вдова на прізвисько Мережевниця, за якою доглядав барон, де Вовенар, приєдналася до кількох пань, що належали, як і вона, до перших родин колонії, до тих, хто поділив між собою перший хліб першого врожаю. Ці сім'ї, здебільшого, вже багаті становили аристократію, яка не поєднується з недавніми іммігрантами. Вовенар, затягнутий в оксамитовий камзол кольору сливи, зі шпагою на боці, старанно за нею доглядав. У нього був цілком задоволений вигляд. Під час свята усі багато випили. Маркіз Давре, зробивши гримасу, сказав Вовенарові: "Мережевниця, ви могли б вибрати кращу. З акадійським вельможею мало не стався напад. «Що ви кажете? – пробормотів він. – Вона дивовижна жінка. Але ж вона матір Ніколя Карбонеля, секретаря суду. Ви що, цього не знали?» Насправді це було для багатьох сюрпризом. Ніхто не уявляв собі, що у секретаря суду Верховної Ради є матір, а особливо мати-мережевниця. Але Карбонель також був тут із дружиною. В нього була дружина, він виявився дуже промовистим. Розповідав кумедні історії – і до кінця вечора всі забули, що він похмурий суддівський працівник, який накладає штрафи. Після мережівниці прийшла пані Лебашуа. Полька говорила, що пані Лебашуа – діва. Найгіршого про неї нічого не говорили. Пані Лебашуа мала дар вселяти повагу і навіть поблажливу прихильність. Її називали втіхою страждальних або заїжджого двору. Насмішки не йшли далі. Вона одягалася всупереч здоровому глуздові. Вона говорила, що в любовних справах одяг слід знімати. Їй було незрозуміло, чому треба попередньо надавати йому такої важливості. Вона переробляла туалети, які їй привозили з Франції. Можна було подумати, що вона усіма силами прагнула наблизитися до моди часів Генріха IV. Вона говорила, що чудово почувала себе в туалетах, які бабуся, яка виховала її, одягала на неї в юності. Вона з'явилася на бал у день богоявлення зі своїм віялом і спір'я дикої індички, з яким вона ніколи не розлучалася, у блузі соничного кольору та фіолетовій спідниці, обшитій галунами. Все це було б не так страшно, колір їй личив, якби вона не розфарбувала своє повне обличчя яскравою косметикою. Серед цих рум'ян її гарні блакитні очі ніжні й смішні, здавалися ще ласкавішими й милішими. Вона викликала розчулення й прагнення її обійняти. Пані Демерковіль даремно намагалася захопити її в куток, щоб порадити їй трохи пом'якшити колір обличчя за допомогою носової хустки. У неї не було часу, бо пані Лебашуа відразу запросили на танець. Танцювала вона чудово. Молоді люди Квебеку потихеньку почали сміятися, але, побачивши її успіх, досить швидко зменшили свою пиху. Він прийшов на бали з метою зустрітися з нею. З пристойності їй довелося на його запрошення закусити та випити келих шампанського у його компанії. Здавалося, він зовсім не пам'ятав про не дуже люб'язні слова, якими вони обмінялися різдвяним ранком. Це було цілком у звичаях двору, де один день смертельно ненавиділи одне одного, а наступного дня розточували люб'язні слова. Він зумів затримати її одну. Я не міг говорити перед своїми супутниками, але хочу, щоб ви знали, я не зміг вас забути. Але я так. Він не був збентежений. Вона подобалася йому, коли набувала такого зарозумілого вигляду. Зневага личила красивим жінкам. Вона дивилася на нього зверхньо, В далині від блискучого суспільства, що оточує короля сонце, із тих придворних спадала фальшива мішура, яка створювала їх відбитий блиск. Їхні надушені мускусом і фіалками одяг здавалося зберігав затхлий запах брудних скандалів та дрібних інтриг. «Я вас не розумію, герцогу Девівоне. Ви ж визнали, що вашій сестрі буде дуже неприємно знову побачити мене. На щастя, моя сестра досить винахідлива. Я знаю. Ви дуже багато знаєте. Атинаї сказала, що ви були пов'язані з поліцією та небезпечними людьми. Вона також. Але не з поліцією». Тоді визнайте, що я озброєна подвійно. Чоловік мій також, хоч і по-іншому». Ви казали, що він стріляв по галерам короля. Але це в минулому. Пані Демон Пансьє теж стріляла в короля, свого двоюрідного брата. Тепер це принцеса, перед якою всі низько схиляються. Ніхто не спроможний передбачити поворот дому короля. Зрештою, що ви від мене хочете? «Якби ви не були надто жорстокі зі мною», Сказав герцог, який почував себе зламаним, як дерев'яна лялька. «Будемо час від часу зустрічатись. Я розповідатиму вам, що нового при дворі». Але вона покинула його із виразом обличчя, яке не означало «ні так, ні, ні». З того часу, як він заговорив з нею при виході з церкви, він вагався і не міг скласти про неї певної думки. То це була колишня Анжеліка, полум'яна та багатообіцяюча. То це була не вона» то він казав собі, що її буде легко знову завоювати. То що це не варто, і нарешті, що він зовсім збожеволів. Святкова вечеря була сервірована за трьома довгими столами. За столом влади панове вечеряли у повній формі – у капелюхах, плащах і пришпагах. Запечений у пирозі біб, який визначив королеву балу, дістався пані Лебашуа. Королем виявився Флорімон де Пейрак. «Все це, це було підлаштовано», – коментувала баранжер Еме, роздратована, що жереб випав не Їй помітили, що пані Лебашуа була канатка зрілих років із буржуазії, і не було жодних причин, щоб їй спеціально підлаштували цю ефемерну королівську гідність. Якби цей вибір був підлаштований з метою потішити когось, то скоріше вибрали б королевою пані Депейрак, а королем – губернатора Фронтенака. Але все ж таки доля, обравши Флоремона де Пайрака, вчинила тактовно. Всі були задоволені, коли було короновано сина гостей, які влаштували в столиці стільки розваг. До того ж Флоремон чудово впорався зі своєю роллю. Ніколи в день Богоявлення не бачили такої невідповідної та водночас такої узгодженої пари. Флоремон і пані Лебашуа із захопленням протанцювали павану, потім манует і нарешті захопили все суспільство в сарабанду. До кінця бенкету Флоримонт зник, щоб керувати фаєрверком, передавши на бігу свою корону лакею. Все суспільство перейшло на терасу замку Святого Людовіка, звідки відкривався краєвидна річку. Краса освітленого фаєрверком пейзажу, силуети дахів та церков, м'яке світло місяця, білі сніги на далеких горах та широкій рівнині Святого Лаврентія – створювали незабутнє видовище серед фонтанів різнокольорових вогнів було видно високу постать Флоремона такого схожого на постать його батька Анжеліка згадала розваги у Версалі і як Сентен Ян який керував королівським святом у парку часто вдавався до послуг маленького Пажа щоб Квебек брав участь у святковій ілюмінації мешканцям наказали помістити в кожному вікні запалену свічку Бідолашні могли обмежитися лампадкою. У міста з'явилося безліч світлих і блискучих очей від свічок за прозорим склом, або жовтуватих, коли лампадки бідняків світилися через промаслений папір. Ноель-тар-д'єделавод'єр кусав собі губи від хвилювання. «При такому розгулі вогнів, фаєрверку, свічок, смолоскипів, лампадок – неминуча пожежа», – передбачав він. Шкода, що такий гарний хлопець хвилюється через таку нісенітницю», – сказала пані Лебашуа. «Він даремно витрачає свою молодість. Чи не краще радіти, як усім цієї ночі, і скористатися нею, щоб доглядати за кимось, або принаймні спостерігати за своєю дружиною, яка, здається, легше дивиться на життя?» Щоразу, коли Анжеліка дивилася у бік Жофрея Пайрака, вона бачила баранжер Еме, що пухала навколо нього. Вона почала думати, що те, що вона прийняла за кокетство молодої жінки, яка пробує свої чари на визнаному спокусникові, приховувало сильніше почуття. Світські манери та галантність Жофрея могли її обнадіяти. Не слід забувати, що Баранджер була чарівною, розумною і родом з Гасконі. Ця думка була швидкоплинною, але дуже неприємною. У цей момент вона відчула руку Жофрея на своїй талії, і почула крізь гомін-фаєрверку його голос. Він питав, чи вона задоволена прийомом. У неї одразу виникло відчуття безпеки та щастя, яке створювала його присутність. Усі труднощі зникали, залишалася впевненість у їхньому спільництві, яка тільки міцнішала від того, що робилася більш таємничою і менше виражалася зовні. Анжеліка вирішила, що всі питання вона поставить йому пізніше – чи упізнав він у пані де Кастель племінницю мінницю Карменсіти, своєї колишньої пристрасної коханки? Вона думала, що скоріш завсані, але іноді її охоплював сумнів. Потім вона про це забувала. Свято було дуже вдалим. Вілон продовжував знаходитися поблизу неї. Його глузливі блакитні очі постійно зверталися в її бік. Але Анжеліка ніколи не почувала себе такою далекою від спокуси. Після фаєрверку замерзлі гості повернулися до салону та випили двостаннє підігрітого вина. Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина п'ята. Пал у День Богоявлення. Розділ 45 Ви пам'ятаєте племінницю Карменсіти? Анжеліка не могла втриматись і поставила це питання, хоча раніше вона подумала б, що краще залишити у минулому ці спогади. Потім у неї виникла думка, що Жофрей уже давно це виявив і не сказав їй про це. Він знав усі знатні будинки Гасконі, і тут, у Квебеку, усі, хто мав відношення до Аквітанії, гуртувалися навколо нього. Гравдепейрак повернувся до Анжеліки з подивом. «Яка племінниця? І яка Карменсіта?» Трохи іронічний ввічливий подив, який виявляють чоловіки – коли чарівні жінки ставлять їм нелогічні безглузді питання. Така його реакція принесла Анжеліті полегшення більше, ніж вона очікувала. Вона дозволила собі розсміятися. «О, месире, мені здається, що ви виявляєте відому невдячність. Ви не пам'ятаєте Карменсіту де Мордорес, вашу палку-коханку, вашу володарку. Коли я приїхала до Тулузи, щоб вийти за вас заміж?» Анжеліка зраділа, оскільки за виразом обличчя Депейрака було видно, що він байдужий до цих питань, хоч і прагне задовольнити її цікавість. Ой, не став би так лицемірити, навіть якщо хотів би щось від неї приховати. Принаймні, чи згадуєте ви про цю мстиву жінку, яка з'явилася на ваш процес і стверджувала, що ви її зачарували? «О, справді, Карменсіта», – сказав він. Мабуть, він більше пам'ятав повну ненависті жінку, ніж коханку, із якою він проводив шалені ночі. Він мав стількох пристрасних коханок серед аквітанських жінок, які прикрашали блискучі свята веселої науки. І її племінницю? Яку племінницю? Ось цього питання Жофрей щиро не розумів. Анжеліка нагадала йому і скоріше розповіла, що в Карменсити жила в Тулузі її юна племінниця, що вона зберегла про палац веселої науки незабутні спогади і що вона знаходиться в Квебеку. І це пані де Кастель Моржа. Це потішило його. Якщо вона зберегла про мій палац такі спогади, вона погано це виявила, стріляючи по моїх кораблях. Але, незважаючи на всі ці відомості та його старання, він не міг викликати в пам'яті нічого про племінницю Карменсіти. Ні її ім'я, ні прізвище – він не знав, що Карменсіта мала племінницю – непомітну дівчину з багатьох, які відвідували його палац. Про них він так само мало знав, як король про своїх підданих. Бідолашна Сабіна, яка уявляла, що він її помітив настільки, що збирався на ній одружитися. Анжеліка, правда, і раніше думала, що Сабіна тішила себе ілюзіями, але тепер вона отримала повне підтвердження цього. І коли ви вирішили одружитися – чому ви не обрали одну зі спадкоємець у Гасконі, а мене чужу у вашій провінції? Але, Люба моя, я й не збирався одружуватися. Я вів вільне життя, яке цілком відповідало моїм смакам. Оскільки я був спадкоємцем нашого роду в Тулузі, я іноді думав, що мені доведеться одружитися для продовження роду і збирався якомога пізніше вкласти союз з користю для моєї провінції. Пам'ятаєте, Адже так само сталося і в нас. Це була комерційна угода, слово ненависне для знаті. Але я був зацікавлений у цьому. Я міг так забезпечити своє становище на чолі моєї провінції, не вдаючись до ласки короля, свободу, яку дає золото та срібло, але за яку мені довелося дорого заплатити. Завдяки вигідним торгівельним угодам я міг продовжувати свої роботи в науці – Одним із моїх найдіяльніших посередників був Молін, протестантський керуючий вашого батька, барона де Сансе. Молін, як і всі гугеноти, вів різнобічну фінансову діяльність. Я міг стати власником срібних копалень у ваших землях у Пуату, тільки одружившись з однією із доньок-безприданниць барона де Сансе де Монтилу. Молін втручався у те, що його не стосувалося, – вигукнула Анжеліка. У ній ожив минулий гнів, коли вона боролася зі своїм батьком і керуючим, щоб уникнути цього ненависного шлюбу. Зрештою, я була, як і багато інших, проданою нареченою. І вас не турбувало моє сумне становище. Ви купили мене, як купують худобу, і були готові після шлюбу залишити мене і насміхатися з мене з вашими красивими аквітанськими жінками. Це правда, грав Депейрак підвівся, він, сміючись обійняв її, притиснув до себе жестом власника. Але з того дня, коли побачив зелені очі феї малюзини, я забув про інших жінок. І що б сталося, якби, якби маленьку дівчину з Пуату не привезли б до Тулузи в обмін на кілька срібних копалень? Я не знав би, що таке пристрасть. Я не пізнав би, що таке кохання.